Zeydi bën Halit Gjuheni u r.a. nhu tregonë Një burë për për përpër i pegamberin alëhi selam për sendin me vler të gjetur në rrugë Përgëmberi alëhi selam u për gjithë Shih e mirë dhe njihe mesë është lidhur Apo të shfar ka brenda dhe njoftojnë dër njerës për një vit Pastaj shfrytuzoj atë Për nëse i vjen pronari Atëherë duhet i akthesh ati Pastaj a i përpër përpër përpër përpër përpër pë Pegamberi Alehi Selam mundzeh derisa ju skuqin faqet dhe tha Ti skepun me të, sepse ajo e kam me vete edhe mbajtë se në ujtë për vete Edhe këmbët për të arritur të kui dhe për të ngrëm pemet Kështu që lërëja të ashtu, derisa të gjej për nari saj A i e pyet i sërish, po deli a e humbur Pegamberi Alehi Selam ju përgjigj Ajo është ose për ty, ose për vëllantë tëndë që e gjenë Apo që e ka humbur, ose për ujkun transmeton Imam Buhariu. Këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com